selam alejkum aleyha fi al-anbiya mursalin ama ba'd o životu Rasula sallallahu al alayhi ve sellem iko ste našim zadnjim predavanjima mi smo došli do perioda koji prethodi hidžri Rasula sallallahu al alayhi i tako smo govorili o putovanju Rasula sallallahu al u Taif a nakon toga smo govorili o sajavama eradžu koji se doši kao počast Rasul sallallahu alaihi wa sallam ostalih Allaha jale, jala aloh. Tako ćemo večeras govoriti o tabi Rasulah sallallahu alaihi wa sallam prema određeni plenenima, a isto tako i prema određeni muslimanima na Mekke. Kada smo govorili inače o putovanju Rasulah sallallahu alaihi wa sallam u Taif, kada smo rekli da to dolazi u kontekstu da Rasul sallallahu alaihi wa sallam pokušao da iznese islamsku damu van granica Meke nakon što više nisu postojale realne okolnosti da se to radi u Meke. Jesanonici Meke su odbili davu Rasula s.a.w. nisu htjeli da je primio onako kako je to trebalo, osim ono koji su odazvali ve s.a.w. tako da je sljedeći sljedeća korak bio tajn da se pokuša naći bezbjedno mjesto u kojim će se stanovnici toga mjesta odazvati Rasulu sallallahu ve veselam i pomoći šehadeten la ilah ilallah ve'anam muhammadan rasulullah. Pa tako Rasul sallallahu alaihi veselam izašao za Taif. I kako dobro znate, stanovnici Taifa nisu se odazva Rasulu sallallahu alaihi veselam i on se je morao da se vrati u Meku pod okrivljem jednog od nevjernika stanovnika Mekke u kome kon, u tom eto kontekstu a to je da Resul al sallallahu alejhi ve selam pokušao da izvede islamsku davu van granica Mekke dolazili itom da Resul al sallallahu alejhi ve sellem pozivao sve one ljude koji dolazili, koji su dolazili u Mekku dal to vrijeme hadža ili umre isto tako koji su dolazili kao trgovci ili kada bi se iskupili različitim s, ra, različitim prigodama kao što je to bilo poznato kod Arapa da su imale trgovaške sajmove gdje bi se izlagale ekonomija njihova ali isto tako bi se natjecali njihovi pjesnici i slišao tome tako da dragom vam ve Resurs je iskoristavao te prilike A to je kada bi dolazili hađija u Meku. Kada bi postali različiti e, trgovački ili ekonomski sajm i resusa sallallahu rehi sallam bi izlazio sa sebom sam ili sajbom Bekrom ili sa aliom i prezentirao bih pojedincima ili plemenima prezentirao bi islam. Ove kako smo smomenili govorimo o vremenu koje je prethodilo a to je znači 11. godina po poslanstvu 10. ili 9. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je to Rasul sallallahu alaihi wa sallam radiom od četvrte godine po poslanstvu Rasula sallallahu alaihi wa sallam, odnosno kad mu je bilo naređeno da javno poziva Islam. Tako da kažemo, taj period nije bio svojisten samo za jednu sezonu. Odnosno za jednu godinu kada bi hađije došle, kada bi se iskupile na raznijim ekonomskim sajmovima, da bi tu resul sallallahu alejhi ve sellem došo, pozoveo te ljude da je nakon toga bi se vratio u svoje kući. Ne, nije to birokarakterističko zadavu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Već je Resul sallallahu alejhi ve sellem od početka, četvrte godine poslanja, kada je Allah dželle džalaluhu naredio da mora javno pozivati ne u islam, pa sve dok nije učinio hidž, on je to koristio. I to je zađo zaista dug period koji ćemo kasnije vidjeti što je ga pratio Rasul sallallahu alejhi ve sellem od raznih iskušenja. Tako da kažemo to jedan od od jedan od ibreta ili da kažemo pouka i poruka koje treba musliman da uzme od resula sallallahu alejhi ve sellem. A to je da rad za islam, za islam, za Allahov vjeru, pozivanje u Pozivanje ljudi u davu, ne, nije to jedan dan, nije to jedna sedmica, nije to mjesec, već je to od onoga trenutka kada čovjek spozna da treba da pozivam pa sve dok se ne, ne dok napusti obaj dunjalog, do se nesretni sa Allahom, tebara, kave, tala, s svo odnos svojim mogućnostima. I isto tako ne treba da osoba omalažava svoje mogućnosti po pitanju davi, po pitanju izmjeta za Allahovu, džela u veru, pa da kaže ja toliko znanja da ja pozivam. Nije dava samo kroz predavanja, kroz različite fudba i o tome, već ima toliko različitih aktivnosti kroz koje možemo sema da danas ovo da priož Allahu dželle şanuhu vjeru. Ča više o ostali određene vrste dave da kažemo koja nema. U toj davi nema šta da se govori, a treba samo čovek da prakticira, ono sa čime je došo islam, sa čime je došo Kur'an, sa čime je došo sunnet i đičeš u tom slučaju biti putoviča dava. Nema šta da govoriš, međutim ti prakticiraj onoš sa čime je došlo Resus ala ve sellem. Ima i dobre odnose sa svojom rodbinom, ima i dobre odnose sa svojim komšijama i to je isto tako pozivanju Allahu dželaj dželahu vjeru. Pa tako Resus ala lalaihi ve sellem kada bih čuo da određeno pleme došlo u Meku, da li zbog hađa, da zbog umre, da zbog sajma, da su došli da postignu određene ugovore Sa Kurešijama, Resul Sadallahu Laih Vesel bi išao, izašao i prezentirao islam. Na koji način? Prezentirao bi im temene islama, a to je da samo Allaha Žešanu obožavaju, da se kone svi lažnih božanstava, da ne čine Allaha širk, da naređuju dobro, da ozla i onda bi im nakon toga pročita određene kuranski ajet. Nije to da kažemo bila davo kome rasul sallallahu alejhi ve selam čita islam izlaga u tim ljudima, a to nije ni vremenim ni mjestom. I zato kada neko od nas sretne se prvi puta sa čovjekom i vidi da da mu ustoji određena prilika da mu izlaži ono sa čime je došo islam, postupiće kao što je postupio rasul sallallahu alejhi ve selam. Izložimo temelje. Izložimo osnove vjere islama. Pojasni mu šta je to ibade, da treba klanjati, da treba postiti, da ne treba činiti Allahu džellešanu širk, da Allah džellešanu taj koji samo koristi, isto tako da on taj koji dopušta da se čovjek odnese odvečena iskušenja. To mu pojasni. Pojasni mu da je ne su da Rasul sallallahu ve sellem sunnet je to i to. Treba da imaš lep odnos sa komšijom, treba da sve rotele paziš. Pojasni mu one temelje. Pojasni mu da je akhlak sastavni dio islama. I na kraju, ako znaš šestog Kur'ana, pročitaj mu Kur'an. Ne treba da mu sada čitaš sure Bekare, ja ne pamti sure Bekare, to je dugodne. Pročitaj mu sure ihlasu. Proči mu kula uz rabinaz fele, proči mu izrazul zile, proučimo ono što ti znaš od Kur'ane, zasiguro da je Kur'an djeli na osobu. I to tako mu prevedi, malo mu pojasni šta to znači. To je ta bila dava Rasulullah sallallahu alihi vselem i vidit ćemo da to ostavljalo traga. U situacijama kad bi resurs s.a.v. uvidjeo da treba neko da sa njim hodi kako bi još veći utjeca, utjeca resurs s.a.v. i je bio jačiji, šta bi radio resurs s.a.v. Uzimao bi Abu Bakr sidika sa sbom ili bi uzio Ali'u, Ali'u, Ali'u s sasvom. Zašto? Zato da bi pokazao ljudima da njegova dava ima sledbenike. Je Jer mu se može reći zašto si došao kod nas I tražiš od nas da te mi slijedimo, međutim tebe niko ne slijedi, čak više niko te ne slijedi od familije. Ne, to je bila poruka. Ja imam sredbenike, kao što je Abu Bakr srednik koji je uglednik neke, znači ne prijimaju islam i nisu prijimali islam samo robovi, oni ljudi koji žele da bježe o svoji ekonomski, psihički i drugi problema, kao što se to i danas govori, već Abu Bakr srednik je bio predvodnik u reći. I isto tako želio je Resul sallallahu alayhi wa sallam sa pristostom Alije da im kaže, da im poruči, imam ja sedmjenike u svojih familija, a to je Alija, iako me drugi izbegavaju, iako me drugi neće slijeti, iako Ebu Leheb je hodio iznad, iza Resula sallallahu alayhi wa sallam i govorio da je lažac, da ga ne slušaju, želi im se poručiti, Ukoliko Ebu Leheb hodi za mnom, mi to radi, što radi, međutim Ali Ebn Talib mene sledi. I isto tako misija Ebu Bakra Sidika bila i ta da ukaže Resulu sallallahu alaihi wa sallam o se plemeno radi, jer je Resul sallallahu alaihi wa sallam znao najbolje porijeklo Arapa. Zašto je Resul sallallahu alaihi wa sallam hodio koti plemena? Zašto? Da bih kod njar našao određenu snagu, posle snage Allah da varaka veta'ana, da bi našao jake ljude, da bi našao spremno pleme koje će podržati Resulasa u njegovoj davi. I zato je morao znati kod koga dolazi, jer svako pleme koje dođe u neku, nisu to njego, nježine osobine. Ne znači da će moći pomoći Resulasa u njegovoj davi. U onome što znači. Jer dolazak Resulasa u svem kod toga plemena je značilo da prihvatiraju su glasala da ga uzmu sa sebom u svoje područje i sa druge strane što je najvažnije, što je najpasnije, a značilo je da će na taj način imati objav ratova od Kurešija i od svih harapa. Jer kada resursala Lahore 7 dođe kod određenog femena, kod određenog poglavice i kaže mu ja želim da idem kod tebe, želim da čini islamsku davu, što se porazumijeva da će nakon određeno vremena doći u Meku, kao što se to desilo, to znači da će se sviko riješiti, da će objaviti rad, to znači da se treba pripremiti za to. I zato ne može svako pleme to da podnese Bebo Bekr, se sa Rasulom sallallahu alaihi ve sellem i govorio, mu, kad je Rasul i upitao ste vi pleme, zovemo se tako i tako. Jer vi, kakve su vaše osobine po pitanju rakta, take i takve. Jer imate naružanje, jer imate ljude, jer imate ratnike, kada bi govorili, Rasul sallallahu alaihi ve sellem nakon toga je rekao jes, to su to ti. Da se ne bi desilo, da Rasul sallallahu alaihi ve sellem ima određenu viziju, određenu plemenu i nakon toga kada tođe, u područje gdje oni stane u ustanovi se da oni nisu u ovo što tako stanja i onda ono zbog čega je ve s.a.v. želio da ga pomogu, uvidi se da nema od fajde. fajdemija. Pa je tako Resul s.a.v. dorazio kod različiti plamena, međutim, suset Resula s.a.v. sa plamenu Benu Amin ibn Sasa i Benu Šeiban je bilo najuprećatljivije. U kojem smislu? Došlo je u sallallahu alaihi wa sallam jer su ta bila jaka. Iznala su da imaju određene suglasice sa plemenom ili koreš ili plemenom sa saqif koji je bilo tajfa tako da savje sa njima, odnosno oni bi mogli naći u Resulu sallallahu alaihi wa sallam interes, a to je da bi on mogućio se da ih objedini i da budu e, jakim protiv ti svojih neprijatelja. Pa kada je došlo sallallahu alaihi wa sallam kod Benu Amir i sasa pa im je to predložio, Oni su ga saslušali, međutim, rekli su Resulu sallallahu alaihi wa sallam, međutim, ukoliko te počasti Allah džele dželadumu, da ti ovladaš sa Arapima, ima, ne imaš vlast, i nakon toga presališ, oči šta je to vlast nama? Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, vlast pripada samo Allahu dželadumu i on je daj kome hoće. I nakon toga su odbili, odbili nisu da ti da poviru Resula sallallahu alaihi wa sallam. Kada došlo kod plemena Benuše i Ban, koje je inače stanojilo prema Perziji, i oni su ti bili koji su bili između Arapa i Perzije, kad Resulzal Selem im izložio misiju Islama i šta se od nije očekuje, oni su ga lijepo saslušali i rekli su Mi možemo da te štitimo od Arapa, međutim od Perzije ne možemo. Pa je nije želio da to prihvati, jeli Privaćan je Rasulat s.a.v. podrazumijeva da ga štite od svih ljudi. Međutim, drago vam raču, iako ova plemena nisu prihvatila Islamu, ne treba reći susret Rasulat s.a.v. sa njima nije imao rezultata, ne treba poželjivati rezultate, jer će rezultati po pitanju plemena Benuše i Ban kasnije doći, Pače on oni imati najveću i najznačajniju ulogu u borbri protiv Perzije i oni će biti jedni od glavnih faktora zato, što će jedna od to vrijeme najveća imperija pasti. Jel vidite razliku kada neko govori bez islama, bez snage koje mu daje islam, koje mu daje objava? Jel vidite kako je pleme Benošejba razgovaralo, a bojali su se Perzije. Međutim, kad je Allah počasnio vjerom islamom, nisu se više bojali niti Perzije, niti bilo koga drugoga. I isto tako, ono što treba da se svako od nas ukoristi od razgovora s s tih plemenima to da je uvijek vezao za hirat i za dženet. Kada bih upitao s s tih koliko, Mi prihvatimo tebe i Allah te počasti da ovladaš ovim dunjavukom što je se obozi, obistinilo. Šta nama pripada? Pa ima uvijek resursa osv. govoreko pripada vam zemet. I vidite da nije prihvatio ponudu ili uvjetovanje plemena Benoamir kada su tražili vlast u resursa osv. kao naslijeđe. I nije prihvatao od Benošejban, plemena Benošejban. Kada su da će ga štititi od Araba, pa neće Ne. I uvijek je Resursa Allahov 97 vezivao za Ahiret. I danas kada želi Isu da čovjeka poziva, pozivaš u Islam, nije od mudrosti odmah da mu pripremiš humanitarni paket, da mu pripremiš novac i slično tobe, Jesi ti to treba? I da ga ti pozivaš i odmah fino pred njega istreseš. I na mu počekamo što je pokvarišno ihlas i pokvarišno nije zašto ušto ušao islamu. Pojasnimo šta mu islam obećava ako se mu odazove. Da će mu dati dobro ovog dunjaluka, da će mu dati dobra hirata. Da će mu pripasti Allahovo zadovoljstvo. Da će mu pripasti Allahovo dženetu kojim ima to i to i to i to. To ga vezuju, zato ga vezujem. Jer je to istinski izvor snage Muhmina. Ovo sve ostalo koliko god mu ti dao, a koliko to ne možeš dati, ne možeš ništa dati, sve će to proći. Koliko god mu novca dao, ta će novac nestati. Koliko god mu dao hrane, da li odjeće, to će jednoga dana nestati i onda će se opet vratiti ono sve stalje koje je bilo. Međutim, kada iman uđe u čovekovo srce, naravno misli se na istinski ulazak, nakon toga da ne zanima ništa. Biće sprema da žrtvuje svoj život za ovu vjeru, biće sprema da podnosi teret ove vjere, zašto? jele je njegova motivacija skroz druga, a to je motivacija za Hidet, motivacija za Jenet, i ta motivacija ne može nestati. Ne može nestati. Dok je sve ovog dunjanuka, dok je vera Islama, ta motivacija nestaje. Međutim, svaka druga motivacija će prestati nestati. I zato Resuslada Allaho sallam nije želio da je veže za tunjalog. I vidimo iz toga razgovora i drugi, kada je Resuslada Allaho sallam govorio sa pojedincima, na koji je način izlagao vjeru u islamu. Odnosno, kakav je njegov dijalog bio sa tim ljudima. Bio je na jednom frhuncu. Kada bi im dolazio, pita bekosti, oda ka ste došli, Da li imate snagu, da li imate vojsku, da li imate ratnike? I onda bi pitao da li želite da mi da ja prezentiram nešto. Da li želite da čujete od mene nešto? Kada mi odobrile, rečao sam sebi bio ja sam u svom izlaganju. Zanimajno je što je da kažemo, veće opasnošću da odma čovjeku kažeš treba da se samo A robio je Allahođe šanu, a sva lažna treba da, se treba da se kloni širka. Nije resus al-salam sal za petljavoj, za da govor i tako, pa ne. Ko sad dešava? Pa kaže, doći za to vrijeme, sad treba mudrost, da objasnimo to, nemoj baš to, to je zaš pro, moći pojmat. E, onaš nije još spreman za to. Allah, Čovjek nije spreman za teuhid. Ne može on da prihvati, nije jasan teoh i ne moramo se toliko pojasniti. I vidimo kako je Resusa mudro nastupao, kako je slušao s ovoga sagovornika u, u dijelu. Nije ga prekiduo, nije povisivao glas, nego bi ga lijepo slušao, prezentirao, a ako hoće da prihvate nam, ako neće, ni se Resusa Osanem ljudio. I isto tako u ovom kontekstu o kojem mi govorimo, Resul sallallahu alaihi wa sr.a. se je trudio da sretne koji su dolazili u Meku. Pa je tako Resul se je sreo sa plemeti sahabijom koji zove Suvejdi bin Salamid, koji je bio stanulika Medine i koji je bio pjesnik i koji su nazivali savršeno u ljudskom obliku zato što je poznao pjesni, pjesništ, što je bio rečitiv i tako dalje. Pa mu je došao Resulam do Laha rekao da li bi ti nešto od mene saslušao? Misli se na Islam, vjeru Islam na jedine temelje. Pa on rekao imam ja ko sebe mudrosti Lukmana, pa da li, za, da, da li ti želiš da saslušaš neko mu Resulam? Da sam sam saslušao jer je rekao lijepo je to što si ti rekao, međutim ja ko sebe imam nešto drugo ljepše, pa mojmo da uči u Kur'an i prezentirao mu temelj Islama, primio Islam, Odišao u Medinu, vratio se i preselio u ratu koji je se desio između Hazređa i Eusa. Isto tako došla je delegacija od Eusa. Došli su kod Koresija da napravi ugovor proti Hazređa. I kada Resursa Allaho je čuo za to, došao ovaj je i da im, da im prestavi Islam. Međutim, odbili su ga. I je mi rekao Resursa Allaho je čuo za to, da se vratite svojim dobovima, svojim kućama sa nekim što je polje od onoga što ste vi došli Meku, zbog čega ste došli u Meku, a to je savjez za korešnjama. Želite da uzmijete islam što je zasigurno bolje od svakog svakog ugovora, pa su rekli da ne želimo to osim jednog mladića koji se zove Ilijasib i Mu'an, radi Anhu koji je bio iz Eusa, koji je primio Islam, isto tako se vratio u Medinu i preselio kao muslima i kažu kada je bio na samrtnoj poseli da je izgovarao tekbir, tehli, nisi što tome. Isto tako, vam dobro poznata događa Primanja prijimanja sama je Budhara Gafarija, kada izaslao soga brata, pa kada mu nije došao sa onim zašto ga izaslao, nakon toga se spremio, došao je u, u Meku, e, skrivao je to da želice susrede se raslovao Sadam, sreo je Aliju, bio je u, u, u, u mešćinu, haramu, bio je samo u zemlje, došao koji je raslovao Sadam, prijimio Islama, nakon toga otišao u Harem obznalio svoj islam pa su ga odmah tu izudarali malo teden do, do smrti, nakon toga ga je spasio Abbas i da rekao da ne znate da vaše karavane trgovačke preleze preko njihove teritorije. Isto tako Resul je prezentirao islam dimenu SD koji je bio inače doktor. I kakva je bila praksa mušnika da ometaju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam u Davi, isto su to radili i ovo vrijeme. Pa bi prokleti Ebu Leher, hodio iza Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam i govora, nemojte da ga slušate. one je odmatni kod naše vjeri, mislim na vjeru njihovu. On je laživacu Allahove želešanu u vjeri. Ne mojte da slušate. Čak više je koreši je bi oporučivali njiha nema da ne slijedi resursal sam, da ne slušaju. Čak više kada bi oni krećali na hač njihovi ljudi, njihovi eh, pripadnici istog plemaja su oporučivali, ima tamo mladnici koreši, ne ja, nemoj da slušate. Pa kaže dimed kao ja sam čovjek liječnik. Ako je takva situacija sa resursal sam da on obsihra, da on si hriba, da je on lud zašto bi ga ne bi pokušao izlečiti. Kad došao koje Resulat sallallahu alaihi sallam pa je sjao, međutim Resulat sam prezentirao mu Islam, učio mu Kur'an i on primio Islam. Jer vidite kako treba biti čovekova muslimanova snaga, kada ima dijalog sa čovekom drugim, da li to bio nevijer i kad to bio musliman. Odnosno kada neko želi da tebe izbavi iz onoga u čemu se ti nalaziš od problema, pa da ti želi da te izbavi od uputu jer Resulat sallallahu alaihi sallam ti u njegovim očima zavutao, da kasno vrati od tebe a da bi bude upućen sa lađićem dopustom. I mi tebe ako da su sa osećao da usnagu koji je crpio iz objave, ni mu puno filozofiju so, veš mu Kur'an. Oma mater temi islame 1 2 3 to ljuska duša mora prihvatiti osim oni koji su oholi za takve je drugi propisi. Isto tako tu Feil Ibne Amr al-Dawsi, koji je bio iz plemena Daus, Jemensko pleme, plemena Buhreer radio o isto tako je bio pjesnik. Čak više je uzimao, pamustao, ostavljao uši, ne ne želi da suša rezoz urem, jesu mu poručili nekome da to ne radi. Pa sebi rekao, zar ja nisam pjesnik? Zar ja ne mogu da rasudim šta je istina, šta je nestina? Zar ja ne mogu da rasudim šta je to dobro što nije dobro? Izvadio je pamuk, saslušao je sudoslao I vidimo određu ovaj Ono što se može uzeti iz ovog kontesta je to da dušmani, nevjernici, protivnici islama, protivnici istinske buđenja, buđe, istinske buđenja, istinske dave da nikada neće sjediti skršteni krštenim Neće te nikad pustiti da ti širiš Resulov, Salosallam, Sunnet, bez ikakvih problema. Zato su znači mušnici uošteno se suprostavlja Resulov, Salosallam, međutim, ovoj su medovodice suprostavlja. Pazu su se da govori će govoriti kad dolazi denagalce, kad dolazi hađe, da im bude njihovo mišljenje jedno. Kako ne, ne bi bilo obduženi da su oni razjedinjeni po pitanju njihovog odnosa ni Resula, prema Resulusa Allahovi v.s.m. Iza Salivanu se Abu Leheba i drugi je sviše njemu da hodi za Resulusa Allahovi v.s.m. da to govori što govori, oporučivali bi po da čuvaju svoje. Međutim, Resulusa Allahovi v.s.m. koji je crpio e, svoj menheđ, svoju dao iz objavi, znao je kako to da se suprostavi i tako je imao određene bezbedošne mjere. Što kod nas možda to neka ne postoji ili u dobroj mjeri narušeno. Danas dođe osoba nikada nisi vidio u životu. Ne treba sumneti za zasigurno. Međutim, to neko je sumni oko njega Toliko je šubrio oko njegovog dolaska, malta ne dolazi do stepena kerameta da on tako došao do tebe jedne ketavu, je idi aha, odmah njemu odma u neki 5-6 minuta u kafu. Odademe alehis salam sve do tebe. Samo da se švać ovo ulazi što. I kasnije, kada upaneš u određene probleme, jako znači nemaš ništa da kriješ, i ti što ćeš njemu reći, ništa to nije protivzakon i to, ništa to nije kriminal, ali Neće on saslušati lijepo tebe, neće ono što si ti pre njo, neko prenijeti onako kako jeste. Već će je to on izokrenuti, već on te dotati i onda će ti napraviti problem. Resul sallallahu ve wa kada bi išao kod plemena i pojedinaca, kada je izlazio? Izlazio je po noći. Jer je znao da po pitanju noći može više da uradi, odnosno, Kureš je u to vrijeme, su u svojim dogovima određen možda spavaju, znači izlazio je po noći, dolazio bi kod tih ljudi. Uzima da dakle, kada si Dika i Aliju, ispomene smo određen monosti, zašto? Da bi ga pomogli u toj misiji. Resursan Allaho lj. 7. išao je u mjesta gdje te delegacije stanuju, gdje te hađe stanuju, dolazio bi na njihov brak. Nečini se dava da osoba sedi u ovdje da sedi u kuće i govore napravi sve neki šator i čekaju Je Jesi išao vrata, nečini je išdao, jesi rekao, nikom nije došao u kući, nikom nije pitao, nikom nije nazvao. Pa to tako rade Resus sallallahu alaihi wa sallam. Resus sallallahu alaihi wa sallam išao bi kod ti ađija u ono mjesto gdje oni i prezentirao bi ih. I na kraju sam da spomenu dragama vrasćama da ne bi mislili da trud Resula s.a.v. nije polučio rezultate ili da ne mislimo da Resul s.a.v. nije bio uspješan u svojoj davi znate li šta je ovoj davi prethodilo odnosno šta će doći ovoj davi eto to je pitanje za vas ovaj trud koji je Resul s.a.v. radio sa pamenima pojedincima Šta je na toga došok? Koji je možda tu Suse došok? Sa odeđen u skupinu, mi se desio je veliki dokađa u Islama. Edo možda je najveći dokađa. Išti imbrija toga ješa što bih. Znači, Ahmed li je vrlo prijizu došo. Znači, Rasul sallallahu sallam su sreo se sa še smadića iz Hazreća. Akaemont to je došlo u tome kontekstu, a to je susret sa delegacijama se pojedinci, ma to je. Resulallahu se susreo sa šestorom mladića iz Hazreža iz Medine, kada je se išao, isto tako znači dok je činio to taj vid davi, čuo je svebe po noći u blizini Akabe, a to je mjesto znači na, na, na mini, odnosno deset je brati, Čuo je skupin ljudi, ili mladića o šest koji se dogovara i govore i tako dalje. Resursal Allah ono se me prišao i upitao od dakle i šta radi je rekao da želite da, da me ja nešto izložim. Izložio me Islam, učio im Koran da bi oti nakon toga oni jedni drugim reklima. Zato nije taj vjerovijesnik sa kojim naprijete židovi Židom za Medijinom. Zato nisu prijatelji... Ensarijama koji će kasnije postati od sostanovnih Islam Medina. Kada je dođe poslaniji sanj, da će ubiti kao što su bili ubili, a, i zirem. I zato kaže, da vas pruži ovo veliko dobro. Nemojte da židovi slijeg, Resul, salal, osalem, već to dobro prihvatite. Primili su Islam Nja 6.6, vratili se u Medinu, pozivali svoju familiju, svoje rodine koje su kruživali u Islam, pa su oni primili Islam No da nakon toga oni su došli i dali prvu, dali drugu pri sebu na akabi nakon toga je uslijedila hijra i došla islamska država i došla od čitav jav prav pet, vidite drago, ono ćeo kako dolazi rezultat odakle se čovjek ne nade i zato uzvišeni Allah da barak vatala u određenim trenusima želi da vidi koliko je osoba iskrena u svome dijelu i da bih mu dobro Dunja Aluka i Hireta, da mu otvori ono što razum ne može omestiti da pojima. Možda se određeni davetski prekat otvori, za nas u početku gdje je velik ogroman, nemoguće izvršiti. I onda se kada patiš, ne ide ovdje, ovaj se neavlja, tamo, ovamo, ma nikako ne ide. Međutim to je jedan usunjeta vah da varak, želi da vidi ko će biti istrajan, ko će biti sa volim, ko će biti uzdravljen u tom projektu, i onda ti odlađeš otvori, onda kada i onda ti dade određene stvari. I zato kažu da ta skrupljena mladića insarija bila sjemenka iz kojeg je izliklo stavlo Islama, a kaže onda u tom hladu toga stavla, svi muslimani koji su došli posle toga, kaže, naslađivali su sa tim hladom. Jesi se razumije što se ne bih sam ta skupina vladića o šest su bili kao jedna sjemenka. Znači u to vrijeme koliko je bilo muslimana? Koliko je bilo plemena spremni da primi postanika sallallahu aleyhi wa sallam? Međutim njega šestorica požurili su prema Rasulu sallallahu aleyhi wa prema Allahu aleyhi uvjerili su se ono sa čime su im prijatelji židovi, primili su islam i oni su bili ti iz kve je izniklo staplo islama. A koliko je glas tabra islama, koliki ikoniki i, i koji su sve iznad čega došli, sada mi sjedimo to u hladu i naslađujemo se sa, sa islamom. Da kažemo da nije bilo tih šest mladića, da nisu bilo ohrab, rab, da nisu oni žele da primreso sa se, da nisu oni čili da, da bi vi bili. Allah najbolje zna da bi sada bili i šta li bi radili i najgore da li bi bili ošte muslimani. I zato odredu vam vreću, bolim uzvišeno ka lah te barako je tala se okoristilo ono to bude dokaz za nas, a ne tikko je u nas kada sretimo lah te barako je tala kulukav i hladam, uva es tako ili veliko festak su inna uva nafuru rahim.